فطابت وطاب نعيمها فنعيمها باق من ذهب واخرى فضه انواع وكثير مسنا بعد 33 حديث الله عليه وسلم قيسوا تحب ذلك امام مسلم امام مسند امام الترمذي صحابي ابو مالك الحارث بن عاصم الاشعري radi Allahu anhu, u kojem kaže ve s.a.v. je rekao da je čišćenje ili čistoća, da je pola imana, da su riječi, alhamdulillah, ispunjavaju mizan, i da reči subhanallah i alhamdulillah, ispunjavaju ono što se nalazi između nebesa i zemlji, i da je namaz svjetlo, da je sadaka, burhan, odnosno jak dokaz, da je sabdija, iso tako svjetlost, da je Kur'an dokaz za čovjeka ili protiv čovjeka i da svi ljudi rani, odnosno da se trude u svome životu i nakon toga ili će prodati svoju dušu, odnosno svoje, svoje biće, Allahu te barak, v.t.a. taj način je spasiti, ili će je prodati šetan opravljen svoju strasti na taj način je uništiti. Kao što vidite, ovaj hadis veličanstven, sadržu u sebi mnogi oporuke, A to je da nas poziva da se pridržavamo čistoći, zikra, da se državamo namaza, sadake, strpljenja, življene sa Kur'anom i da radimo ono što Allah, tabaraka ve ta'ala, od nas zahtije. Kao što vidite, prenosioć hadisa je Eš'ari. To je pleme iz Jemena, zovu se Eš'ariinu i ne oba ovaj sahabija, ili drugi koji sahabije dođu, ili muslimanci učeniaci, koji u swojem imenu imaju taj dodatak, ne znači da on bio po pitanju akide ešarija. Ebo Musa ešari nije bio ešarija. On je čovjek ispremena Ešari. Prva oporka kada sula sallallahu alejhi ve sellem iman. Tuhur kao što su spomenuli, kad se kaže sa tamo tu tuhur može značiti glagol, odnosno čistenje, odnosno čistoća je pola imana. Ima dosta istana, e, mišljenja, nesam znači šta bi to značilo, pa kažu ti mišljenja da se na iman, znači na riječ ili termin ima misli da je namaz, jer u kontekstu kada se pojašnjava prenošenje kible ili usviravanje kible iz Betu Makdisa u Meku, Pitali su drugom Rasula sallallahu alaihi wa sallam, šta će biti za namaz ljudi koji su umrli prije nego što je se kibla usmjela. Pa je Allah Žešan umećeo da nećim propastiti njihov namaz, međutim rekao imanekum, vaš iman. Pa kažu, dosta isan učenaca je pojašnilo da se tu misli da, da, da je namaz, pa kažu da se ovdje kada kaže pola imana ono se misli se na namaz. Što znači da čistoća, a to je abdest koji prethodi namazu, da on pola od od namaza, ili pa kažu samo čišćenje može biti vrezano za našu unutrašnjost, a to je čišćenje od nevjerstva, od širka, od novatarija, od grijeha i sl. tome. I može biti spolno čišćenje, a to je da čovjek predaje sebi e, pažnu i čistoću sa svojim odjećom, sa svojim, da kažemo, kosom i sl. tome, I onda postoje dvije vrste, odnosno dvije polovine, pa kažu čistoća u tome smislu može značiti da je pola imana. Nema su umlje da je sigurno čistoća unutrašnja vrlo važna, čak više je da je preča i da čistoća koja je vježna za našu spoljačnost dolazi kao odraz naše čistoće unutrašnjosti. I Allah tebana kada tala rekao za mušljike, in neme mušliku ne neđes, zaista su mušljice nečistoća. I... Allah dješano je po, eh, pohvalio iz tenolike kube innehu munason jeta taherun zaista su ljudi ili kategora ljudi koji voli da se čiste. Zato treba predavati pažnju čistoći. Kako on što je tako ispolnju, jele ona pola imana. Nakon toga resursa Allaho ljubav sve nam je pojasnio da riječi elhamdulillah koja u stvari znači Da mi zahvaljujemo Allahu dželleškan na svaku blagodat koju je nam je dao. Da li blagodat vezan za naš danaluk ili za naš e, ahira, to su za našu vjeru što je prečije što je bolje, treba čovjek da zahvaljuje. Dove govor alhamdulillah kad me počastvuje pa samo se ima, alhamdulillah da omogućuje da obavljam namaz, alhamdulillah da mem da da uvijek govorimo alhamdulillah alhamdulillah. Jer zašto rekajmo šta je vrijednost? Vrijednost je toga da te ispunjavaju mizan, a to je terezija ili vaga koja će vagati ljuske, e, ljuska dijela. I vam je dobro poznato da mi ehli sunat ve vjerujemo da ima mizan i da će se na njemu vje, e, e, vagati dijela, međutim, kako da se alhamdulila koje nema svoj obinj, Ne možeš ti opipati Hamla, kako ćeš se vagati na vagi, koja inače je vaga stvari koje imaju svoj obim, koji imaju svoje tijelo? Pa kaži islamsko učenjaci, mi jehali sunetve džemati vjerujemo, da su mevazin, da vaga, da opipliva. opipljiva, odnosno da ima svoje tijelo. Jer u hadisu, kada se govori o čovjeku koji će doći, imali će veliki si zapis in griha, I onda će biti predoćen ena bitaka, odnosno papi na kojem je zapisano šehad, ko on iskreno rekao e šedolaj, laj, laj, laj. pa će se kada je to staviti na dva tasa i onda će iskreno izgovoro šhad će prevagnuti. Što kaže sam šhad, šta ukazuje da to ima vaga, da imaju tasi, da se vaga vidi. Uanedao me van ziner kiste, liom ili kilometi, i mi ćemo postaviti pravedne mizane na sudnjev danu. Isto tako hadisu kod Buhari, da će doći sa čovjekom koji će biti ogroman, imaće veliku težinu, međutim ništa na mizanu neće značiti. Što sve ukazuje da je mizano pipliv. A sa druge strane kaže Allah Dženešanu je mogućnosti da učini sve i određeni nam tekstovi kuranske hadiske koje su mi samo spomenovi, ukazuju da određena dijela, kao što je izgovor šehadeta kod ovoga čovjeka, nema svoj obim, nema svoj zaprem, nema tijelo, međutim, Allah Žešano je pretvorio ga u to da će imati obim i da će se vagati. Pa zato, kada čovjek želi da oteža svoju vagu, onda u jedan od ti načine se stava da čovjek govori Alhamdulillah, Alhamdulillah. I zaista je velika blagodat kada čovjek svoj riječnik, svoj jezik obogati sa riječnim Alhamdulillah. Šta ga pita, šta ima? Alhamdulillah, falalahu, dobro. Aha, ode tamo, Alhamdulillah, tamo jel imao, alhamdulillah, znači, non stop je, alhamdulillah, i na taj način čovjek ispunjava soju vaku niti ume je toliko teško i da kajemo bez bezosjećajno. I hadise drugi isto došlo, koji je kod mutetakon, ali je, poznat hadisu, dvije riječi, koje je rekao, da su lahke na jeziku, teške na mizanu, i da su dragi, Allahu uđu rešanu, i da se izgovara, subhanallah, la'zim, subhanallah, bihamdi. Dakoz znači treba ti riječi uvijek govoriti. Nakon toga kaže Resulullah sallallahu alajhi wasallam: "Reči Subhanallah koje osnovni znači da mi negiramo bilo koji mogući vid manjkavosti od Allaha džellešanu. Da mi bilo koja manjkavost la ta khulusinetu wala ne malajeleshanu, ne obuzima niti san niti sam dremeš. Dakle znači, nema potrebe za spavanjem jer on samo I isto tako da negiramo bilo koju moguću, zašto govorimo o moguću? Zato što je nemoguće, nema Allah džeshani manjkavost. Ali ako neko zamisli da možda ima, onda se i to negira bilo koja manjkavost u Allahovom savršenstvu i da mi negiramo da Allah džeshani ima sličnost između njega i rebovi robova. Tako to znači kada čovjek kaje Subhanallah, znači moj gospodar nema mahani. I govoriš Subhana, ne ja mahane i govoriš alhamdulillah to što već pojasniti a to je zaharija na laodishan te riječi popunjavaj ono što je između nebesa i zemlje što znači kad samo džaka sve procjenilo koliko ri subhana alhamdulillah ima svoj obim oni bi ispunili to što se nalazi između nebesa i zemlje dobro ko zna od nas koliko je prosto između nebesa i zemlji? niko ne zna osim allah dželle šaan ne zna niko koliko je to između nebesa i zemlji. dobro pitanje. Da se <gled> misli <gled> na to da ona je prostor koji se nalazi u našijem okruženju momento između nebesa i zemlje. Da li to znači da ispunjava ili znači da ispunjava što se nalazi između nebesa, znači to ovo, <gled> u ovom zemaljskom klubu. sam što su čitao koji ste volselim, kao da je šanabliz zna između emisije sa na sve ukupnost. Jer kada dođe određeni kuranski hadis koji ukazuje na sva ukupnost Ove je rečeno što se nazi između nebesa i zemlje, nije u Mekiji, nije u Medinu, u Aramskom polosu, u Šamu, nije rečeno nidje. Tako da obuhvaća čitavu zemljaskog glukdora. Koliko je to? To se ne može procijeniti. Vidite kolika je vrijednost da kaje čovjek, subhanallah. I da nam danas kajemo polako, ali već ušlo je e, u naši riječnik, ta riječ koja je velika, hama subhanallah. I dosta ljudi danas kao Alham subhana, čaj normal čovjek naočkoj dolazi u dodni sa odjećamo se malo koji koristi riječ i on Alhamović počinje kako ostaje Alhamla dobro je. Možda kažeš i nekla, Alhamla dobro, Alhamla posla i ta tako. Jel' je ima steka subhana, on ljud baš sve sprema da opsuje nešto, ali aaleto je subhana. Uglavnom Alhamla što je pohvala da te riječi pomalo ulazi u, u naš jezik i postaju da kažemo naša svakodnevica, vidimo koliko je velika nagrada. Nakon toga Kaže, Resul sallallahu resu, alaihi wa sallatu nur. A kod sabra je neko dija. Zašto nur i dija? Zašto ispominje? Zato što ima razlike. Nur, ja sam pokušavao tamo da vidim, ne znam, to može neko bosanski jezida pokušava, mogu objasniti da istravao. Šta je raza između svjetla i svjetlosti? Nur u arapskom jeziku je, da kada nam dolazi kao refleksija, odnosno nema u sebi e, te temperaturi, odnosno ne može da prži. I zato se mjesec tako opisuje. A dok sunce, kod njega dija. Što znači da je on izvor svjetlosti i da ima e, tu temperaturu, odnosno možda nešto sprži. Za nama se kaže da je nur. Ali koji namaz? Namaz ili bi on farz, ili bio sunnet. sunet. Međutim, kada se obavi onako kako obavljaju poslani samo će biti svjetlo. Priprema pija namaza prisutnost u namazu, isto tako posle namaza. Taka namaz može da bude svjetlo. Jer će može neko reći, dobro, ima koliko ljudi hamla klanja, međutim, najvrati nego namaz nije svjetlo za njega. Jer šta znači da je namaz svjetlo? Da ti pravi puk, kako na Dunjaluku, isto tako da prilikom smrti u kaboru, u bercahu, isto na sudnjem danu, kada budu ljudi odali kod mine i budišnje preko Sirac i uprijeći, o tome, u tim svim, e to e, da kažemo e, sfera života sa namaz ti je nu svjetlo pomažeti naravno da će namaz ili jačina tog svjetla biti s razmjena koliko namaza ima danas da kažem u na, možda u jednom safu klanja 10 ili 20 imam sve do druga ali najbolje zna kada buzio i kada bi se promijenio hadis koliko čovjek prisud ima namazova će možda imati 10 posto vai 20 i toliko će imati udjela u tome svjetlu I rekli su izvamštenjaci da svjetlo to će se naći u srcu, naći se u jeziku, naći se u očima. E, I isto tako će se naći u licu čovjeka. Simahum fi vudžuhihimin etarisu džud. Kad se opisuju u drugog resula sa osanem, se simat, odnosno obilježa u njihovim licima od tragova sežde. Pa kažu mogu biti različiti tragovi te sežde, jedan to je da svjetlovi. Ti vidiš Hamlan koji klanja čovjek svjetliji. Čak ćeš naći određeni ljudi koji su crni, ali sa on svjetljivom se cakli. A nađiš drugog čovjeka, on je bil, ali on toliko crn Allah da sačuva. Odakle mu ta, od ta, ta svjetlova upravo iz, iz namaza. Također je rekao e, e, Resus Salahov, da sadaka je burhan, i sadaka je burhan, jasan dokaz. Našto jasan dokaz? Ja jasan dokaz na ispravnost imana onoga koji udjeljuje. Kako to? Znači, kada ti dođi, čovjek udjeljuje sad tako. Dakle, da li ona bila obavezna za kijat ili da kajemo određeni kefaret ili zavjet i da bude je. To ukazuje ka je na ispravnost čovjekog imana. Kako? Pa kaži sam svi učenjaci, i košto je nama svima to da poznao to, ime je tako, je čovjeku drak. وتحبون المال حب الجامع اذا استوليت امهتك حب حب جم جمالك يا لوبا كنرسلوا لبار امهتك زينه وكدوشوا زينه الناس حب حب الشهوات من النساء البنينه والقناطير مقاترة من الذهب بالفضه والخالي مسواتف والانعام والحرس Znači čovjek koji je ukrašena ljubav, voli žene, voli mušku djecu, voli srebro, zlato, voli konje, isto tako voli e, životinje e, koje su stoka i voli usje. Či ta ljubav se nalazi u čovjeku. I kada sad čovjek dovođe i to što voli on po prirodi udjeli radi Allaha Đadešanu, onda sigurno udjelio zbog onoga što je dražem od te same prirode u njemu. I onda to ukazuje da kod njega ima njak. Ne može svako udjeliti neko je vam može nam na se kako god, sam da me navlada dane i para tek bi, onda tek bi vidio koliko problema ima. Dijelinje dolazi kao rezultati imana kada čovjek vlada i kada je nagrada koja je obećana za sadaku, ko da lađe šalno, jača ako čovjeka onda on može udjelivati Marku 2, 5, 10, ništa nije ušte problem. A je kada ta ljubav koja se nalazi u svjesu bude jača od toga, on ne može udjeliti, ne znam koliko koliko ima novaca. Nakon to kaže, resursalo sad nema dija istrpljenje je dija, da kajemo ima na svoju temperaturu i tako dalje pa kažu izdavnošćenjaci sabon imaju trije brste, znači to je sigurno imaju poznato, da se čovjek strpi po pitanju pokolnosti a po pitanju greha i kada bude iskušan nije lahko biti u pokolnosti i nije lahko se kloni greha i nije lahko osaboti kad dojde od jedine iskušenje I kada čovjek u tije vrste tri sabura, navlada sam sebe i mora uložiti određeni trud, e oni kažu isto ko što svjetlo ima tu osobinu da prži, da, da ima, ima temperaturu upoređene sa saborom. Jer kaže, isto ko da sabur, kada je težak, ima pri sebi tu isto ko da prži. Kada ima ko sebe temperaturu, pa kaže, to je bilo e ila kamo to je bio način da se poradi sabor isto tako svjetlost nakon toga kaže resul sallallahu alejhi ve sellem ba Kur'an u i Kur'an je dokaz za tebil proti tebi moglo bi se ove toliko mnogo reći o koji riječi tumačiti Allah je zna najbolje znao možda je tako najbolje ostaviti Kur'an kada čovjek živi sa njim je dokaz za čovjek ako ne živi sa njim onda je protiv njega i kao vidite Resusa sam im rekao nema treće skupine ili ima Kur'an je dokaz za čovjeka ili je dokaz protiv čovjeka nema treće nakon toga kaže ve Resusa kulu nasi jagdu i svi ljudi jagdu u arabskom znači e, gada ili gadavete znači da raniš nešto da udjeli. tako gada ljudi hoće nešto privrijediti svišću od tome kada idu, idu rano. Ne ide u 13 na pijacu, da kam kada hoće privrediti nešto ili na posao, svi idu ranu, što znači da se svi ljudi trude. I Resursam sam je tako rekao, svi ljudi, nije napravio izuzetak, svi ljudi radi, Danas da vidiš, svi ljudi trude, se radi, izlaze, radi i tako dalje, na bilo koji način, u većim obimu ili u manjem objemu. A nakon toga Resursam sam, sam je po podijelio te ljude koji radi, tako na dvije skupine, opet nema treće skupine, kao što je po pitanju korana. Čovjek ako u tom svom trudu pokorava se Allahu Žešanu i ono što mu on dao stječe na halal i utrošavao u halal i slišao tome, on je oslobodio sebe od džehennamske vatri i to je prva kategora famo-tikoha, onaj koji oslobodi sebe od džehennamske vatri. Druga kategorija, isto tako trudi se, možda se više trudi ove prve skupine, trudi, radi, umara se, međutim sve to u haramu i onda u propasti u propasti sebe. I dobro nam poznati koranski ajeti u kojem kaže e, Allah dž.šanu inna sa yakum lašetta. I zaista vaše trudenje razlikuču. I onaj koji dadne u djeli i bude isto tako bogobojazan i bude vjerovao Allah dž.šanu on u one akidete koji su došli Allah Đerešanu kaže, mi ćemo mu olahšati. A onaj koji bude škrtarijom isto tako istegna smatra da je neovisan od Allaha i ne vjeruje bilhusna, a to je akida, teuhidi, svišao, kaže Allah Đerešanu, mi ćemo tako da kajemo olahšati njemu poteškoću. Odnosno, mi ćemo njemu put i ono što se nalazi na tom putu smjeravati da ide prema otežanju. Zašto? Po on je to i zaslužio. Zato, znači treba čovjek se potrudi svaki puta kada izađe, uvjetro rano da vidi gdje ide, da se analizira. Da li je od te skupine koja će osloboditi sebe u džehemske vatre ili pa hne do Allaha da sebe u propasti morim Allah tabarak la ta, sa korim samom što čuni. هَذَا بُلْغَ دَوْكَ زَنَا سَنَا طُوتِينَا سَكُول كَالْهَادَس وَأَسْتَغْفِرُ لِي